și în și pe pământ, el tată, sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L-158, parte dintr-un studiu pe care îl facem asupra Evangheliei după Luca de o bună bucată de vreme. Textul pe care îl vom studia astăzi împreună începe cu versetul 42 de la capitolul 11, Evanghelia după Luca, așa cum am anunțat, Verset din care am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi, alături de versetele următoare. Înainte de aceasta însă, vom mai parcurge un episod din povestirea lui Cristina Roy despre felul cum Pavelica a găsit drumul în Țara Luminii. I-am lăsat în ultima lecțiune pe juriga, bătrânul Juriga, împreună cu Lesina, stând de vorbă asupra incidentului din viața lui Lesina care îl apăsa atât de mult. Lesina ezita să spună povestea lui, să-și descopere, să-și dezvăluie taina, dar la insistențele lui Juriga s-a lăsat convins de acesta și a început să spună următoarele. Când ne dăduse Dumnezeu un copil, un timp a fost bine, dar în curând chiar și acest băiețel drăgălaș nu putea să mă însănineze. Lucru de necrezut, eram gelos pe copilul meu, gelos de dragostea pe care îi o arăta mama lui. Când alți copii din sat mureau, aproape că-i doream moartea ca să nu-l mai dezmier de ea. Peste putință să descriu unui suflet de om ceea ce se petrecea în mine. Știam că diavolul dă târcoale în preajma noastră ca un leu furios căutând să ne sfârșie, dar în loc de a alunga de agonie ispita, am căzut în ghearele ei. Când citeam alaltăieri cu Domnul Iisus a vindecat acel îndrăcit, am recunoscut că fusesem și eu legat de o putere satanică nenorocită, care mă împingea în prăpastie. Nu mi-e cu putință să spun exact ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte doar că într-o săptămână n-am mai luat paharul de la gură și atunci, cum eram beat, am furat copilul de la mamă și l-am dus nu știu unde. Tot ce știu e că m-au găsit departe în munți, întins fără cunoștință și că băiețelul dispăruse. Am stat fără să-mi vin în fire două săptămâni într-o colibă primitoare de oaspeți. Aveam friguri, după cum mi s-a spus mai pe urmă. Când, în sfârșit, după trei săptămâni am putut să mă târâi până acasă și când, deznădăjduită soția mea, m-a întrebat unde e copilul, nu știam nici că l-am luat, nici unde l-am lăsat. O, oh, ce l-am mai căutat! Dar zadarnic! banca, soția și cu mama au mers cu bănuia la până acolo că l-aș fi ucis. Și numai de teamă să nu fiu dus la închisoare, ele au declarat că s-a rătăcit copilul. Cum eu lipseam, nimeni nu bănuia adevărul. Ne bucuram de stima opștească, cu toate că se știa că mă dedasem la veție. Dar cine mai e seama la asta astăzi printre noi? Lovitura a fost prea cruntă pentru soția mea. Când a văzut că nu se găsește copilul, a nebunit. Oh! E îngrozitor să o vezi în starea asta. Așa de tânără și de fermecătoare încă. Sunt clipe când se ocupă de toate ca și înainte. Apoi, pe neașteptate, se acopere cu un șar și dispare, alergând în căutarea copilului. N-a fost numai o singură dată când oamenii buni mi-au adus o sleită de puteri. La toată lumea era mire de soartea mea nenorocită, a cărei pricină nimeni nu știe. De câte ori, noaptea, Văzând-o în blând aiurea prin camere și legănând l legănul gol, am vrut să mă duc să mă predau judecătorilor și să mă declar vinovat. Dar mama m-a oprit, rugându-mă cu lacrimi în ochi și întrebându-mă ce s-ar întâmpla cu ele dacă aș cere să mă închidă. De altfel, această faptă nici nu mi-ar reda copilul, nici nu mi-ar vindeca soția. Iată, ți-am spus totul. Acum știi cu cine ai stat împreună atâtea săptămâni. Ești liber să mă alungi. — Vai, dar ce spui tu, poate Să alung un biet lovit de soartă? Și apoi ștergându-și lacrimile. — Într-adevăr, tu nu știi ce s-a făcut cu copilul sau cum ai făcut să dispară? Ce s-a putut întâmpla cu el n-am nicio idee. Dar sunt sigur, de plin încredințat, că mâna pe el n-am pus. O sudoare de gheață îi udă fruntea pe care o șterse. Sărmane, prieten, Dar de ce l-ai luat cu tine? Ce gânduri te băteau? Ah, nimic nu știu. Ți-am spus doar că eram beat. Numai un amănunt îmi amintesc că i-am dat o bucățică de pâine când plângea acolo în munți. Parcă îl văd încă, dinaintea mea, așa de micuți și de drăguți. Lacrimi înflorau obrăjorii care-mi surâdeau, dar mi-era capul greu și trebuia să mă întind la pământ. Din clipa aceea nu-mi mai aduc aminte de nimic, fiindcă nu l-am mai găsit, sunt aproape sigur, ah, la a la și -a vreun mistreț. Dar în sfârșit, iată-l pe Lisca, haide să vorbim despre altceva. De fapt, mi-ar plăcea să nu mă vadă. Dacă nu vreau să cad în mâinile judecății, nici nu trebuie să povestesc istoria aceasta la fiecare. Și ridicându-se de grabă, Lesina a dispărut în desiș înainte de a sosi Lisca. Iubiți ascultători, aici se încheie fragmentul pe care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi. Mărturisirea aceasta pe care Lesina a făcut-o bătrânului Juriga este primul pas hotărător înspre mântuirea pe care a căpătat-o și minunea care a reușit să se întâmple în viața lui, cum vom vedea mai târziu. Vreau să spun apăsat, numai Domnului Iisus Hristos trebuie să ne mărturisim păcatele spre iertare și spre vindecare. Căci așa cum spune Scriptura nu este dat niciun nume nici în cer, nici pe pământ în care să fim mântuiți decât numele Lui Isus Hristos. Cum spunem și mai devreme. Cum s-ar putea ca un om plin de păcură să curețe pe un alt om plin de păcură? Cum ar putea un om murdar să curețe pe un altul murdar? Cum ar putea un om infectat să dezinfecteze pe un alt om? Cum ar putea un om care este plin de păcat să dea iertarea și să curățească pe un alt om tot de păcat? Până aici este simplu și clar, murit numai sângele lui Iisus Hristos, că așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost curat, numai sângele lui curat, sfânt și nevinovat, poate să ne șteargă și să ne curețe pe noi, cei murdari și întinați, altă soluție, altă posibilitate, altă ființă nu există în toată creațiunea Lui Dumnezeu. În vreme ce adevărul acesta este atât de clar și de limpede, la acesta vreau să adaug ceva. În timp ce iertarea păcatelor se primește numai de la Dumnezeu și numai prin Domnul Isus Hristos, care folosește ca singur agent curățitor Sângele său sfânt și curat curs pe Golgota, în timp ce aceasta deți se capătă de la Dumnezeu, propășirea, înaintarea pe calea lui Dumnezeu, împreună cu vindecarea chiar de boli fizice, dar mai ales a maladeilor spirituale, se capătă prin mărturisirea păcatelor la oameni. Dar atenție! La epistola lui Iacov, la capitolul 5, versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Nu există, deci, nicio ierarhie între credincioși, nu există o anumită clasă de credincioși care trebuie să te spovedești să îi mărturisești. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune pe toți pe aceeași treaptă, unii altora, deci în mod reciproc. Dacă nu are loc această reciprocitate, regula lui Dumnezeu nu este luată în considerație și efectul va fi nul. Repetăm, în timp ce iertarea păcatelor o dă numai Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, folosind ca singur agent curățitor sângele său sfânt și curat, curs pe crucea Golgotei, înaintarea pe această cale nouă și vie pe care am ajuns, este posibilă prin mărturisirea păcatelor unii altora. Deci trebuie să ne mărturisim păcatele nu unui singur om, ci unii altora, nici de cum pentru a căpăta iertarea, pentru că nu este dat niciunui om, nu vă este dat niciun alt nume în afară de numele Lui Isus Hristos, în care să fiți mântuiți, așa ne spune cuvântul, ci ne mărturisim păcatele, unii altora, deci există o reciprocitate, cu ce scop? Citesc în continuare, deci versetul 16 de la Iacov 5, spune așa: Mărturisiți-vă unii altora, deci reciproc unii la alții, păcatele, și apoi spune rugați-vă unii pentru alții, deci nu unul pentru toți, ci în mod reciproc unii pentru ceilalți și spune de ce, ca să fiți vindecați. Adăugând în continuare, spune așa Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihenit. Vă rog să luați aminte Nu spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a lui preotul Valerică sau a lui preotul Cutare sau a lui preotul cutare, ci a acelui neprihenit. Dacă ești neprihenit, dacă ai primit pe Domnul Isus în inimă și ai căpăta starea de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu din pricina Domnului Isus care locuiește în tine, ești neprihănit și rugăciunea ta fierbinte are mare putere înaintea lui Dumnezeu. Nu e vorba de puterea de curățire. Puterea de curățire de păcate este dată numai Domnului Hristos pentru că numai El singur este curat și sfânt. Dar rugăciunea de mijlocire are mare putere. Adică ce înseamnă? Dacă eu am venit și mi-am mărturisit o slăbiciune, un păcat al vieții mele la Dumnezeu, dumneatale ești un om neprihenit și te vei ruga fierbinte la Dumnezeu pentru izbăvirea mea de cutare înclinație păcătoasă. Și rugăciunea Dumitale, dacă ești neprihănit, are mare putere, mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Un alt loc din Scriptură pe care îmi place să-l folosesc foarte des se află în Proverbe 28, la versetul 13, un verset foarte important, care de asemenea scoate în relief acest aspect. Spune așa, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim mai întâi pentru Domnul Isus prin care ne-ai făcut curățirea. Îți mulțumim că ne-ai făcut cunoscută despre această curățire Îți mulțumim că după ce ne-ai curățat și ne-ai făcut ființe noi, știi că din neveghere noi mai cădem încă în multe păcate și ai pregătit un mijloc și pentru aceasta. Și anume, după ce primim iertare de la tine pentru toate păcatele care le mai săvârșim după ce ne-am întors la tine, le mărturisim unii altora și prin aceasta căpătăm vindecare, adică mărturisindu-ne unii altora ne vom ruga unii pentru alții și vom fi izbăviți de înclinația aceea păcătoasă pe care o avem ca să nu mai facem alte păcate și ne vom lăsa de ele. Ajută-ne, te rugăm, ca în mesajul de astăzi, să înțelegem mai bine acest adevăr, să nu uităm să-ți mulțumim permanent pentru sângele Domnului Hristos care și în veșnicie va fi slăvit și binecuvântat, la care să adăugăm, atâta vreme cât mai suntem pe pământ, mărturisirea păcatelor unii altora, rugăciunea fierbinte unii pentru alții Însoțită de lupta noastră și silințele noastre de a părăsi toate stările păcătoase. Dorim să facem lucrul acesta pentru Slava și bucuria ta veșnică, cât și fericirea noastră. Amin! Acum, Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 42 de la Luca de la capitolul 11, pe care îl vom citi. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuiale din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Ne aflăm așadar împreună cu Domnul Isus. În casa unui fariseu, care l-a invitat pe Domnul Isus să prânzească la el, fariseul acesta se uită cu mirare că Domnul Isus nu respectă îndoielile casei legile lor de acolo, atitudine care dă Domnului Isus prilejul să vorbească cele ce a vorbit, arătând că fariseii se țin de niște obiceiuri din afară, dar negrijează partea din lăuntru. Spune aici versetul, deci, dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Dacă nu este uitată dragostea de Dumnezeu, atunci toate câte le facem sunt bune. Și în dragostea de Dumnezeu se înțelege dragostea pentru felul lui de a fi, dragostea care izvorăște din ascultarea cuvântului său. Cine nu își însușește felul lui Dumnezeu de a fi, și totuși spune că iubește, este un fățarnic, un mincinos, care caută să înșere pe alții, pus de Domnul Isus aici în categoria nebunilor. Unde este dragoste de Dumnezeu, acolo este și dreptate și adevăr. Dreptatea adevărată izvorăște numai din dragoste. Cum o să faci dreptate celui pe care nu-l iubești? Dreptatea este un rod al dragostei. Un înțelep spune așa, acela care iubește dreptatea nu poate să rămână indiferent față de nedreptate. Cu alte cuvinte, pentru că iubește pe cel care umblă strâmb, îi arată calea dreaptă. Un alt înțelep spunea, trebuie totdeauna să faci dreptate înainte de a face milostenie. Adică arată omului drumul drept și apoi de ceva bun pentru drum. Trebuie să fii drept, neprihenit și plin de dragoste de Dumnezeu înainte de împlinirea oricăror rânduieli religioase. Și dați uitării, spune Domnul Iisus, dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Iată trei ecuații în care termenii A și B sunt adevăr și dragoste. Adevăr minus dragoste este egal cu dezbinare. Dragoste minus adevăr este egal cu rătăcire. Dragoste plus adevăr este egal cu biserica lui Hristos. Deci, adevărul fără dragoste duce la dezbinare, dragostea fără de adevăr duce la rătăcire, acolo unde există însă dragoste și adevăr, acolo se află Biserica lui Hristos. Aceasta e rânduiala divină. Spune Domnul Iisus, pe acestea trebuie să le faceți. Deci, dragostea și adevărul și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Există o ordine a lucrurilor care trebuie respectată. Altfel, nu putem fi după voia și placul lui Dumnezeu. Și când nu mai suntem după placul lui Dumnezeu, pentru ce mai trăim? Ce rost mai are viața? Ce rost mai are activitatea religioasă de care ne ținem? Iată lucruri serioase în fața cărora trebuie să ne cercetăm de asemenea serios. În versetul următor, versetul 43, Domnul Iisus rostește un alt vai cu privire la farisei. Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblați după scaunele din la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Iubiți ascultători, umblarea omului pe pământ este o umblare sub blestem și sub vai, pentru că este o umblare luciferică. Omul, de la vârsta când începe să priceapă lucrurile, umblă după mărire. Vrea cu orice preț să fie băgat în seamă, să se afirme și să se hrănească cu laudele celor cu care vine în legătură. Pentru atingerea acestui scop, nu se dă în de la nici o oferă de lege. acesta e omul, fiu al lui Adam, cel căzut în păcat și sub blestem. Nu există nici măcar o singură excepție de la această lege a păcatului, pentru că toți suntem zămisliți în fără de lege, cum spune Psalmistul, și născuți în păcat. Deci structura noastră este păcatul. Sub toate formele și toate în toate ocaziile, omul umblă să-și potorească setea de mărire. Dar cea mai dezgustătoare umblare după această băutură luciferică este aceea care se îmbracă cu hainele evlaviei și cu râvna în așa zisa lucrare a lui Dumnezeu. Fariseii pe care îi mustra Domnul Isus făceau parte din această categorie de oameni. Ei puneau multă religiozitate în vitrine, dar în magazie nu aveau nimic. Toate faptele lor așa zise bune le făceau ca să fie văzuți de oameni și așteptau plecăciuni din partea tuturor pentru neprihănirea pe care și-o închipuiau ei că o aveau. Zice o veche carte, Patericul, Cel ce-și descopere și-și trâmbițează faptele bune este asemenea semănătorului care seamănă sămânța la suprafață. Vin păsările cerului și-o mănâncă, dar cel care-și acopere viața este asemenea celui ce seamănă pe brazdele arăturii. El va aduna un rod embelșugat. Șapte lucruri scurtează viața omului. Furia, invidia, calomnia, patima, despreul, lenea și umblarea după slavă. Așa glăsuiește un proverb evreiesc. Domnul Isus deci spune acestui fariseu, vai de voi fariseilor. Pentru că voi umblați după scaunele din tăi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Sinagoga, întâlmăcire, însemnează adunare, adunare religioasă. Singura excepție de la regula mai sus despre umblarea omului o fac adevărații urmași ai Domnului Hristos. Ei calcă pe urmele lui și de aceea seamănă cu el, sunt smeriți ca el. Nimeni nu poate cărca pe urmele lui Hristos dacă mai întâi nu se leapă de sine și nu-și ia crucea în fiecare zi, așa cum ne arată cuvântul la Luca 9 cu 23. Calea lui Cristos este calea dezbrăcării de sine, calea supunerii totale și necondiționate față de voia lui Dumnezeu. El, marele nostru învățător, a venit pe pământ în felul acesta și a dezbrăcat slava cerească și s-a supus în totul voiei lui Dumnezeu până la moarte, ba încă moarte de cruce. Se cunosc urmașii adevărați ai lui Hristos după multe semne, dar unul din cele mai vădite este faptul că ei nu umblă după locurile din tâi, ci trăiesc în mod practic și real Smerenia inimii sau sărăcia în duh. Doamne Iisuse, ia-mi orice, dar păstrează-mă smerit și ascultător în totul de tine și de cuvântul tău. Ia-mi orice, dar dă-mi darul ascultării și al smereniei ca să te pot înălța pe tine cu adevărat. Amin. În versetul următor, versetul 44, Domnul Isus rostește un alt vai prin care caracterizează pe farisei. Citim. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. De data aceasta, Domnul Isus rostește un vai și cu privire la cărturari. Cu cât cineva este mai cărturar, adică are mai multă învățătură, cu atât știe să se ascundă mai bine de ochii oamenilor în gândurile, vorbele și faptele lui, dacă nu s-a întors mai întâi și cu adevărat la Dumnezeu printr-o credință și pocăință sinceră. Numai inima care a primit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca stăpân, ca domn și camire în lăuntrul ei este deschisă, luminată și fericită. Altfel, este ca un mormânt, care nu știi ce ascunde în el și peste care trec oamenii. În tot cazul, un lucru e sigur. Mormântul nu ascunde viața și curăția, ci moartea și putreziciunea. Cel care este pocăit cu adevărat, adică cel născut din nou, umblă pururi în lumină. El nu are ascunzișuri și nu se teme, nici nu se rușinează să mărturisească deschis nădejdea care este în el, înălțând numele Domnului și Mântuitorul Său Hristos în tot timpul. Și întrucât stă sub stăpânirea lui Hristos, nu știe și nu poate să se prefacă. Oamenii îl pot socote într-un fel sau altul, el însă este liniștit și plin de încredere în Cel care l-a mântuit. Foarte adevărat zicea Sfântul Grigorie Teologul, e mai bine ca fiind bun să treci drept om rău în ochii altora, decât fiind rău să ai slava celui bun și să fii pentru oameni un mormânt înșelător, care în lăuntru e plin de putoarea morților care putrezesc, iar pe din afară strălucesc prin albeața și culorilor plăcute la vedere. Domnul Isus spune aici, vai de voi căpturați și farisei fățarnici. Domnul Isus demască pe cei fași ca să știm să prețuim sinceritatea. Cu neștiința și cu slăbiciunea, el era bun, îngăduitor și iertător, cu viclenia, fățărniția și mândria, însă el era necruțător și fără milă. Voi sunteți ca mormintele care nu se văd, spune Domnul Iisus, și peste care oamenii umblă fără să știe. Adică în contact cu voi, oamenii se necurățesc fără să-și dea seama. În număr 19 cu 16 scrie că cine se atinge de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. Omul, prin Duhul lui, răspândește în jurul lui o influență bună sau rea, după cum este la untrul său. Astfel, când vin legătură cu religioși fățarnici, cu cei care au gânduri ascunse, simți că te întinezi, că șederea lângă ei nu îți dă liniște și siguranță. Domnul Isus arată influența puternică pe care o aveau fariseii asupra Spiritului poporului. Este ceea ce numește el mai târziu aluatul. Fariseilor. Vai de voi! Din toate cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus la adresa fariseilor, trebuie să vedem că fariseismul, departe de a fi numai o formă a iudaismului de atunci, este mai mult descoperirea stării de păcat a inimii, căreia nu se poate da nădejdea, printr-o slujire oarecare și printr-o faptă bună văzută, să fie socotită dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Răul care se ascunde sub masca formalismului, este mai primejdios decât răul săvârșit fără mască. Iubiți ascultători, ne vedem nevoiți din plicina timpului să anunțăm aici încheierea programului L-158. Domnul să fie și să rămână cu noi. Amin.